Sziasztok, ez a hétvégig kötekedő legújabb adása. Megint a nyári elfoglaltságaink miatt felvételre jelentkezünk, és egy taktikai cserét hajtatunk végre éppen az elfoglaltságok miatt. Felkő Ádám távol debütál a felállásban Balog Ábel, aki szintén kis perszúrkoló mint ahogy Gazsó István hant a Fanta blogger úr is, én pedig Csepregi Boton vagyok továbbra is, sportműkedvelő, kiugrott sportúságíró, újságíró, vágjunk is bele a közepébe, itt ilyen előteljes kispesti fölény alakult ki, úgyhogy a lélet is hozta az egész témát, meg a felállást, hogy a Honvédnak úgy tűnik, hogy megint új tulajdonosha lesz, és bár ez egy ilyen kispesti, délpesti belőnynek tűnik, azért a kókrétba, az általánosba elég jól el tudunk menni, meg nagyon jól meg lehet mutatni a, a NER-nek, meg a NER a működését ezen a sztorin keresztül, úgyhogy ezt fogjuk ilyen ikonikus pillanatokkal, úgy mondtuk, hogy a, ennek az érának az ikonikus pillanat a kivesézésével bemutatni, de én azért, én azért felvetném az elején, hogy, hogy jó, jó jártak szerintem a kispestiek ezzel a történettel, ők úgy élik meg, hogy nem, de szerintem rosszabból is járhatott volna a, a, a megkapott ilyen oligarha csomaggal a piros-fekete egylet. Ha, ha, ha más nem, akkor azt megnézzük, hogy ugye, a sok többször emlegetett haladás azt megkapta ugye a Mészáros lőrinc fejét, aztán mi lett belőle? MB3, és izé, mondtam, templomegerei. De hogy így ti hogy élitek meg ezt így, a, így az általánosból? Azért meg vagy közel két percet beszéltél úgy, hogy, hogy csak a lényeg maradt ki az egészből, hogy, hogy mi is ez, ami most történik. Én, hát, ma, én azt mondtam, hogy tulajdonosváltás váltás történik. Tulajdonos váltás, igen, de azt tehát, hogy amikor arról kezdtél el beszélni, hogy akkor ez hogy meg mit tudom Tehát azért az kimarad, hogy itt azért az a Metákom érának az emblematikus pillantairól szeretnénk És betálni, Kinek, és... Mo és... kinek ja. mond az a cégnév, amit hogy hogy Tehát Oké, okay, hogy rajta, te nézted évekig a mezen, mert rá volt írva. A megeinek nem mond az valamit, hogy Metákom, amikor oda mennek a kerítéshez, és így elolvasgatják, hogy mit akarnak szétcsomarozni. Mondjuk az. lehet, hogy vannak olyan, olyan igen, menekőszálon élő emberek, akiknek a legrosszabb álmaiban fel, igen. Mert hát őket akarta a honvéd megnyerni, mint Rajongók és vásárlók. Na jó, és mi az a Metácom? nem ebben biztos, hogy azért, hogy a, a kerítésen van a Metácom reklámja, tehát azért az nem, a, nem az a klasszikus reklámfelület. A reklámja hát, nem, a... de lehet, hogy vannak ilyen kis, ilyen, tudod, ilyen műszertáblák, hogy akkor ezt de... hogy játották, nem tudom, hát ilyen sorozat a marketinget szem. elnézve, azért semmi nem tűnik életszerűtlennek ebben a térben. Teh... Jó, hát a metákom a <gül> azért, azért kéne, hogy ismert legyen valamennyire így a, a, a közbeszédben, hogy a 2015-ös migrációs válság idején épült egy határkerítés Magyarország déli oldalára, vagy déli határmentén. Az arra adott erőteljes válasz. Igen. É, igen, és ennek az egyik építő cége volt a Metálkom, ami majd utána, a, amikor elkészült a kerítés, akkor ő kötött hosszú távú szerződést ennek a kerítés rendszerüzemeltetésére, hogy pontosan mire, azt nem tudom. Ez alapvetően egy ilyen informatikai telekommunikációs cégként indult, és nyilván ilyen szükségletei vannak valahogy a, a határkerítésnek is. Szóval ez a Metacom, illetve nem is pontosan ez a Metacom, hanem egy Redditus Equity ZRT nevű cég vásárolta meg 2009-ben a Honvédot. 2019-ben? A, a 2019. Igen. Ja, 9-et mondtam. Oh, uh, 2019-ben hemingway a, a korábbi tulajdonostól, és ez a Redditus Equity nevű cégbe igazából egy Metálkom Sport nevű cég volt a tulajdonos. A Metálkom Sportnak a háttere pedig igazából két ember találunk ott, egy, egy Bozó Zoltánt, aki, aki ennek a Metálkom Birodalomnak az, az egyik ismert arca, még a, ha jól emlékszem, akkor az eredeti Metálkom céget még ő alapította. Aztán, amikor ZRT lett, akkor ő már csak az egyik tulajdonosa sok közül, valószínűleg az egyik legnagyobb. És a másik név egy Menderényi Dániel nevű figura volt, aki, hát... Tehát ő ilyen külügykörülkáverőgép. Külügy, igen, igen, lagintába. a körül, ilyen, ilyen fura, ilyen, ilyen embernek tűnt a külügykörnyékén, aki, aki ilyen utazó nagyköveti rangban különböző bizniszeket próbált intézni Dél-Kelet-Ázsiában, meg Ázsiában a magyar gazdaságnak. Tehát ő egy ilyen figura volt. Neki... Ez, ennek a két embernek a, a saját családi cége, vagy valami ilyesmi hozta össze ezt a Metácom sportot, ha jól, jól emlékszem a céghálóra. És akkor ez a metálkom sport hozta létre a Redditus Equity-t, a Redditus Equity megvette meg, meg a, a Honvédot, de azért ennyire nem menjünk bele mélyen. Hiszen mindenhova metálkom volt írva. Igen, kérdett, mindenhova metálkom volt nem írva. Meg a metálkom sport sehol. Uh, ja, ja, ja. Sőt, igazából menet közben bejött még a metálkom infrastruktúra is, amikor már nagyon nagy csőd volt a klubnál, akkor a, egy egy megint egy másik cég, egy Metallgomb infrastruktúra nevű cég vásárolt részesedést, azt 15%-ot a klubból, és akkor ott is voltak ilyen mindenféle tőke mozgások, Ennek hogy... Mi, ezeknek mi értelme van egyébként, hogy ennyi, ennyi cég... Most én ezt tényleg komolyan gondolom, kérdezem, nem tudom. Hát, hát... A, hát nyilván az átláthatatlanság nem, Ennyi. tehát, hogy mi más... Nem. Ennyi céget ennyi cég beleújtad, mert oké, okay, az építőéperben ismered azt a megadást, hogy aztán mindenki kivesz még pluszt, és akkor a... És a végén, aki elvégzi, az ugye a tized annyiért végzi a munkát, oké? Okay, de itt mi a. Nem tudom, fi, én nem vagyok se könyvelő, se közgazdász. Nekem az lenne a tippem, vagy az lenne az érzésem, hogy ha közbeiktatsz egy céget, aki ezt tulajdonolja, akkor nem igazán. Tehát el tudod tolni a, a főcégeitől a felelősséget minél messzebbre. Tehát nekem, nekem inkább valami ilyesminek tűnik ez a, ez a megoldás, de nagyjából ezt majdnem mindenki így csinálja, tehát hogy a klubot vásárolnak, akár Európában is, nem tudom, emlékeztek-e még, amikor a Manchester me Unitedot megvette a Glazer család, de még az amerikaiak, akkor is az volt, hogy egy óriási hitelből vették meg, majd azt a hitelt valahogy bevitték a Manchesterbe, nem tudom, ami apportként, és akkor a Manchester gyakorlatilag saját magát fizette ki az évek során. Te a Hemingway nagyjából ugyanígy vásárolta a honbédot, hogy egy óriási hitel tvet föl, és az, azt a hitelt szép lassan a Honvéd fizette ki, tehát saját magát fizette ki a klub. Kitermelte neki, igen. A... igen. Valószínűleg itt is ilyesmi lehetett az elképzelés, amikor átvették, átvették Hát de azért, hogyha megnézed, akkor tehát, hogy tulajdonképpen egy a lézeréknek se volt ez egy óriási sikertörténet Manchesterben, és hát ugye, amíg a Hemingway nem maradt egy ilyen félszeműként a nerfociban, addig azért őneki is voltak jelentős bugdácsolásai, Tehát, hogy azért ezek az ilyen sédi, nagyon követhetetlen viszonyok, ezek mindig valami, nem tudom, katasztrófába torkolnak. Ezt azért elmondhatjuk, szerintem. Szerintem... Tehát a piaci világba előfordulhat, hogy igen, előfordulhat, hogy nem az a valószínűbb, inkább szerintem, hogy nem, de most itt azért Magyarországon a, a nerfociban itt, itt ezek a normál piaci viszonyok, főleg egy a labdarúgás meg a sportvilágban, ezek nem ilyen, nem ilyen működő dolognak tűnnek. Tehát pont most, amikor, most ugye azért beszélgetünk a, a Kispest tulajdonosi hátteréről, mert van egy olyan plegyka, egy elég erős plegyka, hogy a, a Leistinger tamás Tamáshoz eh, köthető Aragó Sport nevű cég lesz az új tulajdonos a, a klubnál, és eh, onnan indultam és ennyi időt Onnan, hogy követhetetlen a tudajdolósi a... struktúra. Nem, nem, én én azt mondtam, minden... hogy a, a Pista végigmondta ezt az istentelen irgalmatlan céghálót, meg, meg mindent, és ugye azt tudjuk, hogy a Pista nem erre az adásra készült fel ebből, hanem tényleg mondjuk körülbelül akkor, amikor ez megtörténik, 2019 májusában, ő ezzel, ezzel képbe van, és nem nagyon vannak kétségei afelől, hogy, hogy mi történik, mm. hogy a, hogyan eljön, és egy nem túl felkészült Társaság átveszi a Kispestet. De mondjuk te, Ábel, te emlékszel még rá, hogy élted meg azt, hogy, hogy ugye van a George F. Hemingway, ugye az amerikás magyar aki, aki egy ilyen, az angolban ez a Wheeler dealer kifejezéshez egy ilyen, egy igazi vállalkozó, nem, nem azt mondjuk, hogy, hogy, hogy simlis, de az az igazi vállalkozó a minden jelmeként. Vállalkozó, akitől azt várják el, hogy, hogy, hogy hát ő kevés pénzből kihozza a maximumot, de hogy most már legyen valami merhez, méltóbb. Szerintem a pista, pista pozitívabb volt, amikor megjelentek az idézőjeles új tulajdonosok, mint én. Tehát, hogy a, nekem akkor is az volt a, az elgondolásom, hogy azért ez a rendszer se tart örökké. És hogy a, a klubnak a fennmaradásához meg arra szükség lenne, hogy valami olyan modell legyen, amivel majd a nagy megrászkódtatást, amikor megszűnik az állami klénzcsap, túl lehessen élni. És hogy ilyen szempontból egyébként a ö, wheeler-dealerünk az sokkal nem tudom ö, fenntarthatóbbnak tűnt, mert ez a kupec modell, ez valahogy mégiscsak elüzemelt a, az állami pénzekből. E, Sőt, a ugye keresne, a az, hogy, a, a, igen. az, hogy szerintem egyébként soha nem lettünk volna bajnokok a Hemingway-el a nélkül. Tehát, hogy, mert mindig lett volna egy ügyesebb lókupec nála, de úgy, hogy ugye ezek kikoptak, és mindenhol megjelent a nagy pénz a nertől, amit nem tudtak észszerűen felhasználni, hirtelen ott találtuk magunkat, hogy hát ezzel az ilyen okoskodó, ügyeskedő mentalitással bajnok lehet lenni. Ugyan a Honvéd bajnoki, legutóbbi bajnoki címe után két éve történik meg. Ö, az, az sem mindenkinek szerintem egyértelmű, a, aki hallgat minket, hogy na jó, oké, okay, elmondtad ezt a céghálót, meg Mendelényi Dávid, meg Boszol, Dániel Szerzek az ismeretlen nevek, de valójában ki van a háttérben? Mert mindig van valaki a háttérben. Na az a vicces, hogy, hogy erre nagyon könnyű lenne azt, hogy, vagy rámondani azt, hogy Sziártó Péter. Viszont Mert hogy Sziártó Péter? Jó, nyilván a, a, a klub ügyvezetésében találtunk olyan embereket, akik szintén erősen a külügyminisztériumhoz köthetők, találtunk ilyen edzőt akár a Honvédnál, aki Sziártó Péter esetleg tágabb baráti köréhez tartozik. Nyilván a, a, az egyik tulajdonos is megfordul a külügyminisztérium környékén, és maga a külügyminiszter is bevallottan kispes szurkoló, és viszonylag aktív meccse járó, hogyha ideje engedi, sőt a, lehet, hogy arra még majd ki is térünk, hogy egy picit ilyen, mint ahogy a, a német szilárd a Kimba Akadémiát, néha azt lehet érezni, hogy a, a, a Szijjártó Péter is hasonlóképpen kezeli a Bozsik stadiont, meg a létesítményeinket, de, de nem, én, én öt éve ezen vagyok, hogy nem tudom kijelenteni azt, hogy Szijjártó Péter lenne a háttérben. Mert csak azért is, mert, mert van még egy cég az egész rendszerben, egy nem so, neki nincs a Honvédhoz, de ez egy HRZN, ZRT nevű cég, ami ö, három ö, három tulajdonosi köre van, vagy három tulajdonosa van, az egyik a ha jól emlékszem a Mendelényi családnak a, az egyik cége, a másik a bozóék egyik cége, és a harmadik egy, ö, ha jól emlékszem Csík Balázs nevű ö, figurának a cége, akiről azt érdemes tudni, hogy ő a Rogán Antal feltaláló társa. Tehát ö, Egyszer csak megjelenik egy ilyen rogánszál is a háttérben, hogy, hogy a, a vozó meg a mendelény valahol találkozott. Ha találkoznak valahol, akkor ez a, ez a ebbe a krüzön nevű cégvel... Ja, ez lehet, a BDPST krüzön. Valami lehet, igen, igen, szerintem, a, szerintem itt azért lehet, lehet valami minimális összefüggés mondjuk a Horizontsörrel, ami a, a Mendelényhez köthető, és ami egyébként megjegyzem, az elmúlt öt év, tehát a Metákoméra, és ha már az emblematikus pillanatairól beszélnénk, vagy terveztünk beszélni, akkor talán a legjobb dolga volt, hogy a 2021-ben, amikor átadták az új Bozsik stadiont, akkor egy, talán egy másfél-két évig kisüzemi sört is lehetett kapni a hogy stadionban. Így hozzá, hogy többnyire meleget. Igen, Tehát azt is hozzá kegyen, hogy többnyire meleget. Nem tették beadobozokat ezért többnyire langyos vagy meleg volt ugye időjárástól, évszaktól függően. A De hogy visszatérve a háttérre, én nem tudnám megmondani, hogy, hogy pontosan ki lehetett a háttérben, tehát hogy, hogy nekem itt van a jegyzeteimben egy ilyen egy hatalmas kérdője, hogy, hogy szeretünk strómanokat, strómanoknak nevezni különböző klub tulajdonosokat, akár Diós Győrben, akár Szombathelynél, akár nem is tudom, Tiszakécskén, ahol a szíbirodalom valamennyire megjelenik, de hogy egy, egy menedény, még egy bozó kinek lehet a strómanja, egyáltalán valóban strómanként kell -e őket kezelni, azt, azt úgy nagyon, nagyon nem volt rá bizonyíték a, a működésük öt éve alatt. A többi esetben sokkal egyértelműbb a Sokkal-sokkal a Meg nem tudom, hogy a diógyögyögyö emlegetjük, hogy a diógyögyögyö tulajdonosa az a felcsújt van <gül> alkalmazott, vagy hát nem alkalmazott, de az a munkatársnak. Tehát, hogy azok azok egyértelműbb összefüggések. Igen, de azért szerintem ehhez azért hozzátartozik, hogy Siártó Péterhez nem tudsz konkrét céget kötni. Tehát, hogy nem tudod azt mondani, hogy most megjelenik valaki Igen. a klub körül, akkor ez a Siártó cége, mert hát nincs neki ilyen. Nincs. Neki a legdirektebb kapcsolat, azok ilyen, ilyen közös fotók voltak a a, a, Metálkomér, a második ügyvezetőével Kun Gáborral, akivel együtt futszálozott Dunakeszin. És, és közös fotókkal néztek a nagy semmibe a Bozsi Stadion VIP hogy, hogy gyönyörű a létesítmény, óriási eredményeket fogunk elérni, és ilyen hatalmas szavakkal. Tehát itt igazából ő így, ilyen, ilyen szegről-végről lehet a szíjártót a, a klubhoz kötni. Annak ellenére, hogy, hogy igen, nagyon sokszor szembe jön velünk is az, hogy, hogy de ti a szíjártó csapata vagytok. Hát már pozícionálja magát azért így. Tehát po amikor, amikor a sikertre kell alatni a babérokat, akkor, akkor szijátó Péter valahogy mindig feltűnik, hogy átadjon egy magyar kupa érmet. Sőt, kapjon az Emelestől. És, és, és a, amikor nem tudom, azért megjelenik úgy is, hogy a, ugye a Horvát Feri, ahol majd el fogod mesélni, ugye a remek háttérbeszélgetést, az ő viszonyukról remélem. Hogy, hogy, hogy ott, ott tehát, hogy ott azért mégis csak kitette azt pozba, hogy most mutass meg barátom. Igen. Tehát, hogy megjelenik a klub körül rengetegszer. Csak akkor nem, amikor bajban. Jó, de, de, hogy, de meg, ha meg abból indulunk ki, és, és nekem ez volt mindig egy nagy kérdés, hogyha ha ezek az emberek valóban köthetőek a szíjártóhoz, akár külön-külön, akár egyben, akkor miért nem hatott oda egyszer is az elmúlt években, hogy gyerekek, nagyon rossz az irány. Tehát már 2021 környékén, ha jól emlékszem, már tőkep, nagyon masszív tőkepótlásra szorult ez a klub. De és miért, nem, miért feltételezzük, hogy a Szijjártó ennél többet tud? Tehát, hogy én nekem ez mindig egy ilyen kérdés, hogy miért nem. gondoljuk ezeket az embereket egyébként kompetensnek. Tehát, hogy nem látod, hogy, hogy bárhol olyan, olyan hiperkompetens lenne. Szia, amihez a... nyúl, az... Miért hát... gondoljuk azt, hogy Sziáton Péter a lojalitásán és a látható szorgalmán, most oké, okay, hogy azt hogy mondjuk fizikailag milyenek köszönhetően bírja, de hogy a szorgalmán és a lojalitásán kívül mit tesz az egész rendszerbe, azt, azt honnan tudjuk? Szerintem ennyit tesz bele, semmilyen tudása nincsen, és, és igazából ezek, ezek, ezek, egy, ezek ilyen nagyon puha korlátokkal működő rendszerek, tényleg nagyon nehéz belebukni, szerintem bele lehet bukni most már, tehát hogyha, hogyha ahogy mondtuk, hogyha, hogyha rossz, rossz nő mellett lépsz félre, akkor tönkre mehet egy nyugat-magyarországi klub, vagy, vagy, vagy Dunajvárost is el lehet többször vinni a, a csődbe, úgyhogy állami milliárdokat kap a, a klub. Bele lehet bukni, de nagyon nehéz szerintem. És, és én, én, én Sziato Péter nem úgy fogom föl, mint aki mint aki világos eredmény kritériumokkal dolgozó vezető lenne. Hát ha megnézzük a nemzeti nem. kereskedőházaknak a hát, sikereit, ahonnan a story, ezek a, az emberek egyébként a, jönnek. Neki az a, az a siker, neki az a siker kritérium, hogy kifizettünk egy kínai akkumulátorbizbasz cégnek 49 milliárd forintot állami támogatásba, és még 67 milliárd forintért építettünk neki infrastruktúrát. És, neki. Ezt, ez és a ez ezt át lehet mitérium. adni, meg lehet vele szerepelni a nyilvánosságban. Szóval, Tehát, szóval hogy jó ebben, de... ebben nagyon jól, nagyon jól öö, beleágyazódik ez az egész, hogy, hogy van egy csili stadion, kurva jó marketingesünk van, azért ne, azért ne hallgassuk majd, de emblematikus címerá, a, a az egyébként Székesfehérvári kötődési videóton szurkoló az Urák Csaba, szóval az egész ilyen szépen jól be van ö, csomagolva, és ma, majd lesz valami, majd, majd átadunk egy gyárat, és akkor abból lesz valahogy 3 milliárd forint, ami beteszi ezt a hiányt nektek. Jó, csak a, a, amíg, amíg azt láttuk, hogy, hogy a, a szijjártó pályafutása során több különböző klubnál is úgy jelent meg, hogy, hogy bejelentettek valami szponzort, és hogy, hogy nem a háttérben főalakként ott volt a, a külügyminiszter is, mondjuk akár a győri kézilabda csapatnál, vagy más egy különböző helyeken. Addig, amíg, amíg ezeket a bejelentéseket teszik egy kínai akkumulátorgyárnál, addig ezek nem jelennek meg például a szponzorként Kispesten. Tehát, hogy ő, ő igazából nem hozott ide semmit. Ha, ha körbenézünk a reklámtáblákon a, a Bozsik stadionban, akkor gyakorlatilag ugyanazok a cégek vannak, mint a Hemingway-rában, az az egy. Az az, tehát, hogy ami ugye a Hemingway érában folyamatos probléma volt, hogy hiába volt bajnok a Honvéd, nem kapott szponzort, itt ugye a Magyarország irányított sportfinanszírozásban nem jött ide szponzor, az, az ezután se változott meg, hogy megjelent nálunk a NER, tehát nem láttál ilyen nagy szponzorokat, Igen. de itt is nekem az kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy ezekről mondjuk egyébként Szijjártó Péter ténylegesen dönte, tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy ő van a Honvéd mögött Hát ilyen informálisan a, a azért a, jelen lehet azért a, az de hogy, tehát, hogy azt gondolod, hogy a, a, a, van abba beleszólási a, lehetősége, hogy az Audi, az győrbe megy -e szponzornak, vagy Kispestre jön? Ezt így nem mondtam. Azért vannak ilyen, hogy szünet, ahol úgy lehet beszélgetni mikrofonon kívül, lehet beszélgetni sajtómel, sajtónélkülözésével, ott úgy meg lehet azért kérdezni, hogy én Kispest szurkoló vagyok, nem nem nem gondolnátok, hogy egy kicsit így jelen lenni a finanszírozásban, vagy valami? Hogy te egy olyan cég vagy, aki, aki mondjuk Nyugat-Európából jött, Nyugat-Európából látom, hogy ezt és ezt ö, szponzorálod, akkor nem gondolt, hogy Magyarországon is esetleg bele lehetne szállni egy ilyen témába? Szóval ilyen informális beszélgetésekkel, tényleg klasszikus kávészüneti beszélgetések. Nem gondolom, hogy több, ö, több lenne ebbe a ciar történetben De És mi van, hogyha ezt csinálta, csak nem sikerült? Tehát, hogy nem volt elég vonzó a honvéd. Hát, azért a ö, ez nem egy képzelni. kérdés. El... képzelni, hiszen, ha kiindulok abból, hogy ugye Alkun Gábor itt volt, aki előtte a külügynél a Nemzeti Kereskedőházaknak volt a vezérigazgató helyettese, komoly futszálos múltat, mint uh, referencia. Uh, ha jól emlékszem, pont kikerestem egy cikket, a, az egyik legsikeresebb évükben csak a működési költségük többszöröse volt, mint a hány, uh, a hány forintnyi magyar uh, árucikket cikket ki tudtak juttatni a célországokba. Tehát egy ilyen, ilyen egészen elképesztően pénzpocsékoló volt. Tehát volt olyan afrikai országból fenntartottak egy a kereskedőháznak egy kirendeltségét, ami több volt annak a fenntartása, mint a teljes magyar exportabba az országba. Igazából itt az a kérdés, hogy miért ilyen minőségű emberek jöttek Kispestre vezetőnek. I igen, Ez és, a... és ezt már többször elérítettük korábban, hogy van -e egy ilyen irányított hierarchia a magyar futball, vagy, vagy nevezzük inkább NERF futballnak, tehát hogy van-e egy olyan eldöntött dolog, hogy igen, a felcsút az egy központi projekt, igen, a fradi az egy központi projekt, és most már kiderülve, kiderül, hogy versengve még egy harmadik projekt Be belefér a a büdzsébe, az most a és ból lett váltva az Újpeste, és ennyi ennyi az, amit, amit finanszírozunk, egy Audi, egy Mercedes, egy nem tudom mi, az már máshova fér be, mert hogy vannak ennek a magyar sportnak egyébként sokkal értékesebb exportcikkei, amik olcsóban fenntarthatóak, gondolkik a klubokat Tehát a töredékéből lehet ezeket fenntartani. A, honvéd egy a, a Honvédot szerintem akarták, tehát hogy nekem... nekem... De Hol látod ezt az akaratot lejönni, megvalósulni? Vagy... On, hogy, hogy a, amikor, a, amikor a NER megjelent a honvédnál 2019-ben, akkor itt már kiépült infrastruktúra volt. Tehát ö, itt volt akkor már egy 12-13 éve működő akadémia, ami az egyik leg, ö, legnagyobb ö, termelést. Biztosítja jelenleg a magyar első és másodosztály számára jelenleg, mert azért nemzetközi klasszist még nem nagyon termelt ki. De hogyha megnézzük az első két osztályt, akkor tele, talál, tele van minden csapat ex kis -pesti játékosokkal. Tehát itt már volt egy képült infrastruktúra, valamint volt egy, vagy van egy ilyen, ilyen elképzelt brand a Honvéd mögött, nyilván a puskás neve miatt, hogy... Hogyha ez a klub kiut Európába, akkor ennek a klubnak a díszpáholyában ülve, azért itt puskás fényében is lehet tündökölni, ezt meg lehet mutatni. A Honvéd az egy név ilyen szempontból. De én, az, én... én egyáltalán nem látom erre a, a Jeleket, hogy ezt tényleg csinálták volna. Hogyha azt mondjuk, hogy az infrastruktúrára költött pénz az utal arra, hogy nagy csapatot akarnak, akkor az MTK miért liftezik évek óta? Hiszen ott is felépült a Vadonatúj Akadémia, ott is felépült a Vadonatúj Stadion. I, nem nem rossz most... játékosokat tudtak azért igazolni az elmúlt években, mégis a liftezést látjuk. Nyilván, szerintem az, itt az MTK-nál én, én nekem annyi a tippem egyedül, hogy, a, hogy egyszerűen kisebb a szurkolói bázisa jelenleg. Tehát a Kispesnek még van egy, van egy valamennyire mérhető és látványos uh, méretű szurkoló bázisa és ez számít ebben a ez rendszerben. Ez hol számít ebben a rendszerben? mert hát a felcsútnak van 13. 8 Videotork szóval igen, igen, klub Igen, igen, nem csak igen. Ne, de ne csak, a, ne csak a, a, a stadionban megjelenő nézőkre gondoljunk, hanem, hanem arra is, hogy nem is tudom, melyik újság tette föl körkérdésként pár évvel ezelőtt a, a különböző minisztereknek, államtitkároknak, hogy kinek szúrkolnak. És ott a, érdekes módon a Fradi mögött a Kispest volt a második. Tehát, hogy ha jól emlékszem, a, a Varga Mihálytól kezdve több, több név is előkerült akkor, aki Kispest érzelmi. Tehát nekünk azért a magas szinten is vannak... Mondtak, azért azt tegyük hozzá, igen, hogy van hogy a, a BHS-e... Van, aki Honvéd mondott, van, aki Kispestet. a rendszernek. Én, én ezeket, ezt ez többször kifejtetted, bár, hogy van egy ilyen van egy ilyen, nehezkedése, egy ilyen, egy ilyen súlya a kispesnek a, a magyar futballban. Én, én, én a nerv futballban ezt egyáltalán nem látom igazoltnak. Igazoltnak egyáltalán nem látom szempontnak. Nem azért, mert én beszélek, de most ezt itt a gondolatmertet, ezt így kicsit zárjuk le, megyünk zenélni. És, és akkor a második félidőbe fél rá tényleg arra, hogy, hogy emeljünk ilyen ilyen pillanatokat. Persze szerintem nagyon jó irányba ad a beszélgetés. Úgyhogy egy kis zene. Sai che non mi va, napok spiaggia di a szép napok vannak, ahol a szép Igen. Na akkor jól szerétünk egy kicsit egy jót és ö, visszatérünk, ö, ö, kicsit hagytuk abba, ö, és már nem fogjuk túl csócsálni ezt a szempontot, de hogy, hogy tényleg zábel beszéljük, hogy nem hiszünk abban, hogy, hogy lenne ö, olyan hogy központi akarat a hogy itt lenne valamilyen mesterterv, amit Orbán Viktor, meg Szőlősi György, meg nem tudom még kik, papír mellett kidolgoztak, hogy ez tényleg magyar focia nem, hanem úgy, úgy tolják úgy érzésből, ahogy a ahogy Viktor is tolja úgy a középpályán, és akkor megyünk, jön, kijön belőle valami, és hogy igazából, ami szar kijön ebből, ami, ami bénázás van ebből, az sem valami összeskés nek elméletnek a, az eredmény, összeskésnek az eredménye, hanem egész ennyire futja. És most megpróbálunk ilyen emblematikusnak nevezett általunk annak nevezett dolgokat kiemelni ebből a metálkomai és az első rögtön direkt arra, arra irányul, hogy, hogy, hogy ezeket a derék kispestiek, akik 19-ben megérkeznek, ugye a Metálkomosok, és megérkezik a klub, megint ugye Európába, a Kupába indulhat, és az első két idegenbeli kupameccsen a festői Vilniusban és a kevésé, kevésbé festői Krajovában egy ilyen hatalmas ilyen dilettáns elhassalás történik, mind, mind a kétszer. És ugye a, a rajtam kívüli két kolléga az a saját bőrén tapasztalta hát, végig ezeket a buktákat. Még mind a kettőnknek tartozik a klubba Vilniusz egyár különbözetével. Mert És hogy... hát amikor Vilniusba megérkeztünk, akkor előzetesen egy másik szektort jelöltek ki nekünk vendégszektornak, ami egyrészt ugye tetővel fedett volt, másrészt meg hát ugye nem szemből sötött rá hanem nap. Igen, árnyékban, És, lett volna. árnyékban lett volna. Egy sokkal kényelmesebb szektor volt, egy, egy ráadásul egy ilyen beton, rendes beton És ehhez képest a szemközti oldalon kaptunk egy ilyen fedetlen, mobil a régi Debreceni stadionra, a utcai stadionra emlékeztető rettenetet. És hát ráadásul drágábban, hogyha jól emlékszem. A, ezt követően Mendelényi Dániel megígérte, hogy a jelenlévő szurkolóknak majd a klub megtéríti a különbözetet, vagy valahogy kiár valami fajta kártérítést, már nem tudom miket mondott. Konkrétan arra emlékszem, hogy megígérték, hogy visszakapom a pénzemet. És hát azóta se történt ez meg. Nem tudom, István, te várod még? Nem, én azt már elengedtem, sőt valószínűleg az 50 eurót is elengedtem, amit a lehetetlen büféhelyzet okozott ott. Nem tudom, emlékszel-e, hogy a, a vendégbe végül nem volt büfé rendes ezért a, a, volt egy kispes szurkoló, aki a hazaiba vett jegyet, és neki adtunk át kerítésen pénzeket, és ő ment el sörér, amit átadott nekünk a vendégbe. És ez ideig hagyták ezt a biztonsági őrök, majd pont amikor én rendeltem még pár sört, akkor amikor tért vissza egy tálcányival, akkor mondták azt a biztonságuk, hogy több már nem mehet át, és ha jól emlékszem, akkor szétosztogatta ott a Vilnius drukkerek között, tehát az egy igazán nagy bukó volt az a mérkőzés, Én, minden nagyon, a szempontból. Nagyon kellemes volt ott a szaludni. Igen. Ezek a történetek ugye azért, ki mondjuk nem járó és laikusként hallgat minket, ezek ilyen kis tírű dolgoknak tört, tört, tört, tört, tűnnek, ilyen kis kis részleteknek tűnnek, de hát emberek elutaznak, nem tudom, 1200 kilométert, törődnek azért, hogy, hogy lássák a csapatukat, rohadt sok pénzt ö, ö, beáraknak, ö, és egyébként ha a futball, ami úgy elvileg így tudod, így, így a marketingben, az is arról is lesz szó, az szurkolókért van, ez mind miattatok van, mi nem magunkért játszunk, hanem blabla. És ezt, kap, ezt kapod. Nézd, Poti, az pont egy évvel azután történt, hogy Szkopjéban játszott a Kispest, egy nem is tudom valamilyen edzőközpontban, szintén nemzetközi kupamérkőzést, ahol előttünk, az előttünk lévő évben azt hiszem, a Láció játszott azzal a Szkopjai csapattal, és két euró volt a jegy. Tőlünk ugyanez a csapat húsz eurót kérti egy gyárnak. Ez még a Hemingvérában vagyunk. Minden, nagy nehezen továbbítottunk ellenük, és a következő mérkőzés Luxemburgban játszotta a csapat, ahol az egyébként Szarágóként ismert, vagy Számon, számon tartott, számon tartott Hemingway, uh, aki elment Luxemburgba, Anta jegyárnak, a jól felét átvállalta. Hát Mert hogy egyszer a... már kicsestek velünk, akkor ő most ezt egy gesztusként visszaadja. És őt kupeceztük le, ugye? Pár és úgyhogy ugye előzetesen is, tehát most el fogunk oda menni, hogy ilyen dicsimnusznak fog tűnni, de hát a Nick amikor ugye az volt a büfé Igen. a Montenegroiak részéről, hogy beraktak egy slagot, meg pár poharat, akkor kiment a Hemingway úr a mögöttünk le, kisboltba, és onnan hozta saját kezüleg a cukros üdítőket, ami nyilván egy nevetséges jelenet volt, de hogy azért még, és akkor ugye őre, őre nem úgy emlékszünk, mint aki olyan nagyon fontosnak tartotta a szurkolók kiszolgálását. Nem, legalábbis nem mondott annyira hangzatos dolgokat, hogy ott lesz bölcsőtől a sírig a zsebünkben. Jobb is volt így. Ehhez képest még mindig többet Érte el, mint nem tudom, a metálkomérának az első. És itt van ez a Vilniuszi fejrás, és akkor utána csíkére egy még nagyobbat bukni, szerintem. Igen, igen utána mentünk Rajovára, ami nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik ott a történetet. Ez egy ez egy, egy meccsnek a visszavágója volt, az első mecs 0-0 volt Győrben, mert a, a pályáját akkor éppen átépítették, Ráadásul a vasaspályán, ahol akkoriban játszottunk így kölcsönben, ott valami filmforgatás volt, talán a becsúszószerelem. Becsúszószerelem, igen, Becbék... igen, azt a filmtörténeti művet forgatni. <gül> igen, amiatt nem játszottunk, ott, mi egy őrbe játszottunk, egy 0-0-ás mérkőzést, majd ezzel, a, ezzel utaztunk ki Krajovára, ahol, ahol egyébként egy, egy, egy ilyen talán a Mársai stadionra hasonlító, de annál kisebb stadion várt minket, egy ilyen 20 valány ezre stadion, 20 ezer helyi szurkolóval, 200 vendégszurkolóval. És ott játszottunk egy hosszabbításos mérkőzést, ami 0-0-ra végződött. És azt érdemes tudni róla, hogy az, hogy mi egyszer se kapura, a, a Krajóva meg valami 70 szer vagy nem is tudom, ilyen, ilyen egészen elképesztően. Kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Igen, teljes, abszolút kontroll alatt tartottuk az újjala szerzünk el a mérkőzést. Ennek a mércének a, a hosszabbításában, valamikor a 15. perc környékén, különböző hangránátok kezdtek el berepülni a pályára, és az egyik ilyen hangránát a a játékvezető mellett ért földet, amit a játékvezető összeesett, és akkor rögtön megállt a mérkőzés. Na most minden normális világban ezt a mérkőzést ott helyben lefújták volna. És 3-0 a home defense csapat. Tehát hogy ez, ez ilyen teljesen egyértelmű. Na itt, itt a következő történt, több egybehangzó vélemény szerint is, például a mérkőzés magyar speakerével, aki egyébként a Marosvásárhelyi rádiónak a kommentátora. Én többször beszéltem azóta, ő elmesélte, hogy jelen volt annál a beszélgetésnél, ahol a rendezvényt biztosító helyi csendőrség vezetője azt magyarázta az UEFA-nak egy zárt teremben, vagy zárt terem mellett, hogy ha ezt a mérkőzést itt és ebből a pillanatban lefújják, akkor ő nem tudja fenntartani a rendet. Most azt jelenti tudni a mérkőzés, hogy erre a 20 000 plusz 200 nézőre nagyjából 40-60 csendőr vigyázott összesen. Hát a Tehát... mérkőzés lefújása után mentünk ki a vendégszektorból, és amikor kiléptünk a stadionból, akkor így meglepve konstatáltam, hogy így csak a romániai szurkolók vesznek körbe, és sehol egy rendőr, és a uh, Honvéd Biztonsági Szolgálatának a vezetője ordítva rohant utánunk, hogy azonnal jöjjön vissza mindenki a szektorba, mert ugye megvárjuk, amíg ez így eloszlik a környéken, uh, és uh, utána lehet elhagyni a stadion. Tehát ilyen szintű volt a biztosítás, és egészen addig egyébként mindenki azt hitte, hogy rengeteg rendőr van, mert minket nagyon sok rendőr vett körbe. Pontosan az, az összes rendőr az az, aki minket körbe vesz. És a, az, az is az abszolút tartozik, hogy a, a Honvéd biztonsági főnöke konkrétan utasította a rendőröket. Tehát annyira fogalmuk nem volt a helyi csendőröknek arra, hogy mit kell csinálni, hogy a Honvéd által delegált biztonsági főnök mutogatott nekik kézzel lába, hogy hova álljanak, mit biztosítsanak. Ugye azt kell tudni, hogy a Romániában nem nagyon vannak vendégszektorok a stadionokban, és... Ez a Krajvai stadion is ilyen zegzugos, különböző lépcsősorok vannak benne meg. Hát Én... mint a Vélodrom már szépen. Igen, azt, azt mondom, hogy nagyon-nagyon hasonlít rá. És volt egy pillanat nekem például a meccs második félidejében, amikor elkezdtem keresni egy mosdót, és úgy emlékeztem, hogy az ott lent van. És akkor mentem lefelé ilyen lépcsőkön, aztán fölmentem egy lépcső, és egyszer csak ott voltam a román szurkolók között a hazai büfében. Tehát konkrétan át tudtam sétálni. És fölöttem volt egy függőhíd, ami nem ment sehonnan sehova, és azon állt 40 csendőr vagy 20 csendőr. Ugye, ezt gyakorlatilag még felcsutó sem tudod megcsinálni, amit az előbb se, el, el, el, el, Magyarországon. Na, és Na jó, az... ez miért a Honvédnak a... Mi, miért igen, miért én... a Honvéd ennek a fejére? Hát részben az ő fejükre toljuk, részben pedig belci én személy szerint legalábbis. Ugye az van, hogy... hogy a mérkőzés, az látszott, hogy a, a, a krajova is úgy, úgy, úgy érezte, hogy ennek itt vége. Tehát, hogy amikor visszajöttek a pályára, és akkor a bíró elindította újra a mérkőzést, teljesen abszolút, hogy elindította újra a mérkőzést, tegyük túl magunkat rajta, elindította a mérkőzést, és hogyha jól emlékszem, egy ilyen három-négy percig passzolgatott egymással a két csapat. Dehát gyakorlatilag lepörgették az időt. Na, amikor lepörgették az időt, akkor a bíró jó érzékel a 11-es a az a, az a vicces, hogy a helyi uh, román csapatnak a szurkoltáborra, és a mi szurkoltáborunk egymás melletti szektorban volt, egy tutólakattal lezárt uh, kerítéssel elválasztva, amit egyébként egy uh, idős tűzoltó bácsi védett, aki néha a miszúrkoló nyitóktól tüzet, mert hogy dohányozni szeretett volna. Tehát konkrétan mondom, egy ilyen, egy ilyen minimális, azt hatos kulcsa nyitható, egyszerű lakat volt rajta, amit szerintem még te is lerúgnál, hogyha nagyon akarnád. Na mindegy, a, a bíró jó érzékkel ezzel általános oldalra vitte a 11-es és ezekből a 11-es hát már úgy állt fel a honvéd, hogy ezt már mi se Igazából nem vettük komolyan. Tehát, hogy így immelámmal nyilván elrúgták, végül kikaptunk 11-esekkel, de úgy jöttünk ki a stadionból, hogy én például a telefonomon az aténi repülőjegyeket kezdtem el nézegetni, mert hogy tudtuk, hogy az alek lenne a következő ellen. teljesen biztosak voltunk, hogy ezt a krajovát kizárják. Hogy ezt nem lehet elképzelni, ezt a csapatot ne zárják ki. És ebből az lett, hogy pár nap múlva egyszer csak jött az UEFA-tól a hír, hogy mindkét felett megbüntették, nyilván volt ö, oda-vissza mutogatás, volt szurkói megmozgásra stadionban, több dolog is volt, ö, mindkét felet megbüntették, és a Krajova felfüggesztett zárt kapus büntetést kapott magyar sportdi, sportdiplomácia újabb sikere. És mindezt, ugyebár... mindezt történt úgy egyébként, hogy az UEFA Fegyelmi Bizottságának 2006-tól az alelnökét Berzi Sándornak hívják. Egyébként megjegyzem, most 2024 van még mindig úgy hívják, mm -hmm. hogy Berzi Sándor. Tehát Berzi van, bocsánat, hogy ezt mondom, de nem volt annyi gerinc, hogy egy ilyen döntés után felálljon, és azt mondja, hogy, hogy gyerekek, most azt mondtátok, hogyha hogy bármi megtörténhet egy pályán, gyakorlatilag le lehet lőni a bírót, hogyha azt mondja a mérkőzést biztosító rendőr, vagy a rendőr parancsnok, hogy ő nem tudja biztosítani a mérkőzést, akkor mindent lejátszunk. Sőt, Tehát ez egy precedens döntés. Sőt, hát konkrétan akkor így meg lehet nyerni egy nemzetközi kupát. Bármit meg Ha lehetsz. megfélemlíted annyira az ellenfél csapatot, hogy egyszerűen úgy olyan lelki állapotban áll oda, hogy, hogy nem meri veled felvenni a küzdelmet, azt kell mondani, hogy hát bocsánat, nem tudok a szurkolóimra vigyázni, és... Vagy a szurkolóimat nem tudom kordában tartani, és meg lehet nyerni egy nemzetközi kupasorozatot. Tehát, Na, hát, ö... ugye akkor még visszatérve a Honvéd... A Gábor figyelmébe ajánljuk ezt az opciót. Ugye <gül> a, a sportdiplomáciai sikereink, ugye a, a Magyar Labdarúgó Szövetség akkori és jelenlegi elnöke Csányi Sándor szintén megszólalt a témában, természetesen elvi támogatásáról biztosította a Honvédot, ennél többet ő nem is nagyon tett, később ő az UFA alelnöke lett egyébként. A Honvéd állítólag fellebbezett a döntés ellen de ezzel azt hiszem, talán csak annyit érte, hogy valamivel kevesebb pénzbírságot kapott a klub, de hogy uh, igazából nem lett semmilyen hatása. Nem mentek el, tehát mondtál a honvéd, hogy bármeddig elmennek, ha kell a Nemzetközi sportdöntőbíróság, de ezt végig fogják vinni. Na ez volt az utolsó a kommunikáció a részükről. Azóta, hogyha megkérdezed a honvéd, hogy mi történt utána, Néznek ki a fejl... nincs, nincs válasz. Tehát ő nem, nem kommunikálták máig azt, hogy mi történt. Uh -huh csak úgy megpróbálták. <gül> És hogy milyen elképesztő, hogy folyamatosan ugye a szurkoló kiszolgálásáról volt szó, egy ilyen fontos ügyben, viszont semmit nem tudunk azóta arról, hogy akkor hova jutott az ügy. Tehát ennél még az is több lett volna, hogyha azt mondják, hogy hát eddig jutottunk, nem tudunk egyszerűen mit csinálni, mert az UEFA-ról minden lepattan. Lehetett volna még mutogatni, és nem kellett volna elmondani, hogy egyébként Berzi Sándorról pattal lehetett. Vagy... Nem, nem azt mondom, hogy róla pattal, de, de ilyenkor kirakod a dokumentumokat, esetleg, esetleg egy fordítással, és akkor a szurkoló át hőbörög magába, de megnyugszik, a klub legalább megpróbálta. Semmilyen nem történt. És uh, szerintem ez át is vezethetnénk magunkat egy olyan témára, hogyha nincs több kérdésed ezzel kapcsolatban, no, hogy, hogy Hogy a Azért ennek a klubnak a, az elmúlt 5 évének egyik legemblematikusabb nem is mondom pillanata, hanem ez egy permanens pillanata, hogy egy mennyire marketing vezérelt klubról, egy mennyire egy ilyen, egy ilyen kinyaljuk a szurkolók seggét, elhitetjük magunkra azt, hogy mi egyébként egy létező dolog vagyunk, egy sikeres klub vagyunk, egy ilyesmi mentalitással próbálják ezt a klubot működtetni. A, ami szerintem, tehát nem csak szerintem egyébként, hanem, hogy átlag szemével, egy ilyen diszonáns dolog, hogy, hogy kimész a stadionba, és azt látod, hogy három évig szenvedsz azért, hogy végre csak kiesel már az MB1-ből, majd utána nem vagy az MB2-ben, alsóházas csapatként, és ott is ragadsz az MB2-ben, és közben semmilyen, a klubhonlapon, a klubkommunikációban semmilyen rossz hír nem jelenik meg. Gyakorlatilag amikor kiestünk, egy két sorban intézték kiestünk ennyi szöveggel. Nem voltak felelősök, Vesztes nem volt semmi. meccsek sokszor nem jelentek meg igen. a klubnak a felületein, ilyen közösségi médiás felületein. Tehát tényleg ott tartunk, igen, hogyha ha, ha nyer a csapat, az mindegy, hogy mondjuk a tizedik helyen nyer, de nyer véletlenül egyet, akkor, és amikor ez egy szombati meccs, akkor szerdáig napi hat post van a Facebookon például. De hogyha veszít, akkor maximum de, kettővel a következő hát, hét. Ő, hét valamikor, a valamikor ked magasságában, hogy ez többet nem fordulhat elő, de nem derül ki, hogy mi nem fordulhat elő többet, meg csütörtökön egy, hogy készülünk a szombati diadalra. De hát. nekem az egészről az a, az, az érzésem, hogy olyan, mint a nagyban, az országban. Tehát, hogy, hogy valójában nincsen, azért nincsenek ilyen, ilyen siker, kritériumok, hiába fociról beszélünk, mert nem tud következménye lenni. Hát, hogy de, valójában a tulajdonos az ott maradt, a vezetők ott maradtak, Jó, a, az állásban lévő emberek de, állásban maradtak. De ez szerintem ez ennél rosszabb. Tehát, hogy, Miközben egy hogy mérhető Vagy itt, itt, itt Nekem úgy tűnik, hogy itt van egy ilyen marketinges koncepció, hogy mindig mosolyogni kell. És hogy én azt nem értem, hogy oké, okay, hogy mondjuk egy éttermet üzemeltet valaki, akkor a negatív értékeléseket, azokat mindenképpen törölni kell a mit tudom én, a Google-ös értékelésekből, vagy a Facebookból. De hát aki egy futballcsapatot üzemeltet, annak úgyse attól függ a jövő heti nézőszáma, hogy most hány dühös fej van a poszton, meg hány komment, nem tudom, követeli az edző az, szonnali kirúgását, és a különböző női felmenőknek a foglalkozásával hányan foglalkoznak, hanem, hanem, hanem ugye egészen más ilyen identitás élmények azok, amik kivisznek embereket a stadionba. Keresztül, Kispesten jól Elég erős ö, identitás élmény. És jól táborról beszélünk, jó edukált közösségről is, aki azért megszokta azt, hogy, hogy hát így gyakorlatilag itt most a pofánkban röhögnek folyamatosan. Tehát, hát? hogy Na de mi, mi, miért csinálják ezt? Milyen, milyen, milyen oké, okay, akkor fogadjuk el ezt, hogy ez egy ilyen marketing vezéret irányítása egy klubnak, semmilyen sikeri kritérium meg nincsenek, nem kell ugye bajnokságot nyernünk, nem kell nyereségesnek lenni a cégnek, de akkor mi, miért ez az irány? Nekem van egy koncepció erre, vagy egy, egy teóriám? Na, neked van koncepciót, szerintem, teórián, nincs, most szerintem most, nekik nincs például. Neki, ők, ők szerintem csak az időhúzást látják az egészben. Uh -huh. Tehát, hogy ez a... Hogy éljük meg a következő hetet is valahogy. Hogy, hogy, hogy, hogy én itt se vagyok, itt se vagyok engem, ne, ne tett, nem, én nem vagyok felelős, én itt, itt se vagyok, én csak, csak legyek itt jövő héten is. Tehát, hogy szerintem egy ilyesmi van a háttérben, én nem gondolom azt, amit az Álbe, hogy bár lehet, hogy ő is csak véletlenül mondta, hogy ez egy tudatos stratégia lenne. Nyilván vannak tudatos elemei, az, az tagadhatatlan, meg nyilván vannak kényszerpályák, hogy mit hogyan lehet kommunikálni, de de egy, egy olyan, olyan szurkolótáborral szemben, mint ami, ami Kispesten kialakult, és azért a Hemingway ra megszoktatott minket arra, hogy gyakorlatilag szakszervezetként működjön a szurkolótábor a klubbal szemben. A, ez egy ilyen, szerintem inkább arcátlannak nevezhető sokszor, amit, amit most így csinálnak, uh -huh. mert egyszer átlátunk a dolgokon, ráadásul egy olyan, olyan futball közegről beszélünk, ahol nincs olyan dolog, ami ne neki pillanatok alatt. De én, szerintem... Hadd adjam elő a, a teóriámat, mert, mert, mert, mert lehet, hogy egy új szempontotok nekem behozni, mert hogy itt, szerintem arról van szó, hogy néhány éve figyelek politikában mozgó embereket viszonylag közelről, és igazából az történik szerintem veletek is, hogy ez az egész történet, az történik hogy ezek a szereplők, tehát a, a klubnak az irányítói, meg a nevezzük nevén ennek a marketingnek a címerállata, ugye Azonák Csaba volt, aki, aki ennek az emblémája ennek a dolognak. Szóval ezek az emberek egészen nem nektek játszottak. Szóval nem a szurkolóknak játszották ezt el, hanem, és szerintem ez a választási kampányban derül ki Bozó Zoltánnal, hogy valójában a, hogy mondjam, a... a a károknak a minimalizálásáról van ö, szó a rendszernek az irányítói főnökei felé. Tehát, De hogy, nem, hogy azt nem... kell megmutatni, gyors, gyors leszek, azt kell megmutatni, hogy nincsen baj. Figyelj, uraljuk a dolgot, Elmondjuk, hogy, hogy, hogy, hogy nevetünk, és mi sugározzuk, hogy, hogy minden oké, okay. nem lesz velünk baj, nincs itt probléma, de ezt, ezt nem neked mondja, Ábel meg Pista, hanem a főnöknek, meg a főnök környezetének mondja, nyugodj, és, és nem lehet egyébként, hogy eleve az van a fejükben, és emiatt gondolom, hogy tudatos, hogy az van a fejükben, hogy úgy működik a kommunikáció, hogy mindig a sikert kommunikáljuk. És hogy, és hogy azt toljuk, mert az vonza az újabb és újabb követőket, mert ugye a sikeres csoporthoz jó tartozni. És minthogyha nem gondolták volna végig, hogyha nem működik ez, akkor kismesten egyébként, és erre van rengeteg egyébként példa a világon, hogy, hogy ilyen identitás, tehát ilyen közösségi identitás klubok léteznek, ahol nem feltétlenül a, a siker az, ami bevonz embereket, hanem ez az ilyen együtt megélt összetartozás élmény. És rengeteg ilyen klub van, akár Németországban, ahol mindegy, hogy a harmadik ligában szerepelsz, vagy a második. Ez a, a legfejlettebb foci a... kultúrákban van, van, csak én ez szerintem a fényes volt Németország. Nem hát is Szerintem Kis Pesten ez egyébként létezhetne. Hát most is uh, egy elég uh, széles közeget tud megszólítani de... a stadionban a klub. Szerintem, szerintem vala, tehát hasonló ötletem van nekem is, mint amit te mondtál, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a klub a kommunikációjával gyakorlatilag a törzszurkóit elengedte. Tehát nem velük kommunikál hanem valamiért úgy képzeli még mindig, és beleragadt egy ilyen verklibe, hogy itt az új stadion, ide be lehet hozni új és új embereket. És gyakorlatilag ezekkel a nem létező tömegekkel próbál kommunikálni. Tehát egy, egy ilyen nem létező új hullámos fogyasztónak Igen. kezelt. Ami a Fradinál van, tehát ami a Fradinál a, Fradi a sikereknél nám, van, az itt nem működik, mert egyrészt nincsenek sikerek, másrészt azt a réteget úgy is elviszi a Fradin. Egyébként, igen, nagyjából igen, tehát, hogy volt egy ilyen, volt egy ilyen mobilis réteg még 2010 környékén, aki, aki már nem az a figura volt, aki lekikopott a futballból, hanem aki úgy érdeklődne a futball iránt, de 2010-től ez gyakorlatilag a Freddy meg a videótól lefelözte ezt a ezt és a, Egyébként, társaságot... hogyha azt nézed, hogy mondjuk 17-ben a bajnoki cím után egyébként meg lehetett volna csinálni ezt az ilyen kerület a világ ellenéletérzést, és ebből lehetett volna rengeteg mindent behúzni, hogyha erre a klub is rálep, rárepül, és ehelyett mi történt, az egyszerűen annyira fájdalmas, hogy ez nem is nem tudom, nekem most is ilyen rossz kedvem lesz tőle, hogyha erre gondolod. Ja, hát ugye a Hemingway alatt nem volt erre pénz. <gül> Jó, de nem is a Hemingway, úris is szerint, szerintem a Hemingway alatt is rettenetes volt, ami a klub körül zajlott. És ha már rettenetes dolgok, akkor nekem van egy nagyon emblematikus pillanat még az elmúlt évekből, ami már itt szóba került pont tőlem, az, ahogy Szijjártó Péter használja a, a Bozsik stadiont. Ugye a Bozsik stadion akkor 2001-ben, 2021-ben átadták az újat. Akkor, a, akkor egy nyílt pályázaton, hogy, hogy nem, csodák csodájára a Honvéd megnyerte az üzemeltetésének a jogát, amivel nem is tudták, hogy mekkora terhet vállalnak magukra egyébként, pont a napokban vette vissza az állam ezt a stadiont, mert kiderült, ez ilyen 4, milliárd forint, millió forint egy évben a fenntartása, meg üzemeltetése. Mi, mi kerül egyébként annyi baj? Tehát e locsolni, kell például, locsolni kell például. Meg, meg a, a gigantikus rezsi számlákat, számlákat. Meg hát, a, a rezsi? Mondok egy olyat, hogy hogy a, a régi Bozsik stadionban furtkút volt, a furtkútból locsoltak. Ha minden igaz, az új stadionban nem készült furtkút, tehát városi hálózatról locsolnak, és hát te is fizetsz ott a rezsit. pontosan tudod, hogy a, a vízdíjban nem a elfogyasztott víz az igazán drága, hanem a csatorna. Nekünk van furtkútunk, ugye? <síns> Jó. <síns> na, hogy a önfenntartó emberül. Na, ugye? a honvéd, ha minden igaz nincs. Szóval egy, egy, egy elég drága stadionról beszélünk, és ezt a, a, a stadiont az általában az ember úgy vállal be üzemeltetésre, hogy van valami koncepciója vele. Na most a, a Bozsik stadion egyébként nincs olyan vészesen rossz helyen, mert a Ferihegyi útól nincs messze, viszont se hotel, se semmi nincs a közelben. Van egy pici rendezvénycsarnok benne, vagy rendezvény tartására alkalmas terem, tudod a VIP mögött, vagy nem is a VIP mögött ez a... Hát ezt kommunikálták és tehát pont most az, az adás a kicsi... előtt elolvastam az Azurák Csaba bemutatkozó interjúját a Nemzeti Sporton, és ott erről szónokol, hogy mivel meccseket tartani, tehát nem tartaná fel magát a stadion, hogyha csak meccsek lennének, ezért ők egy ilyen délpesti konferencia központot, esküvői <kül> helyszínt álmodtak meg az új stadion, Na, ne, hát ebből nem, ugye nem rengeteg olyan, minden megvalósult. Nem hát, olyan sok funkció van benne. Nem? Tehát, hát igazából, igazából itt egy terem, term, termet kell elképzelni, az a termet többféleképpen be lehet rendezni. Tényleg ez ilyen konferencia, esküvő, fogadások. Nagyon sok termékbemutató, sok mindenre alkalmas lenne. De ezt is elviszi a FRADI, hát most egy meg nem nevezett állami költségvetési szerv. Nyilván a FRADI, nek, a nyilván a fradi csak oda lehet vinni. Nyilván a FRADI sok mindent elvisz ebből, nyilván más helyszínek is elvisznek. Egyébként pont a Bozsi stadion mellett van a klubnak a régi akadémiája, diák szállója, egy hotel, amit, a, amit úgy volt, hogy felújítanak, és akkor lett volna ott helyben egy hotel, amivel már ez tényleg működőképes modell lehetett volna valamennyire, az ugye máig nem készült el, kiszedték a közbeszerzésből ennek a szállónak a felújítását, viszont amir, amiről igazából akartam beszélni, hogy Bármilyen szép ígéretek is voltak, hogy akkor ezt majd tudjuk úgy üzemeltetni, hogy nagyjából fenntartja magát. Ebből annyi annyi lett, hogy ha jól tudom, akkor egyszer rendezték ott, a, talán a Szziártó Péter. Ha jól tudom, a Szijjártó Péter egyik fiának a szülőnapi zsúját tartották itt, valamint a. amikor a legutóbbi országgyűlési választások előtt a puskás unokák visszakapták a magyar állampolgárságukat, tehát most visszakapták, sohan voltak magyar állampolgárok, tehát megkapták a magyar csak a a sport sajtó ezt már vissza ö, ö, hozta le. Akkor ö, azt is ott tartották, ami azért volt érdekes, mert ö, mind a külügy, ugye a Szijjártó Péter is jelen volt ezen a rendezvényen, mint az összes ilyen rendezvényen, amiről most szó lesz. Ö, több galéria is kikerült erről a, az eseményről, Ugye, miről szól a két puskás unoka, a két lány állampolgárs, magyar állampolgárságot kap, mennyire menő dolog. És az összes galériában, hogyha összeadjuk a képeket, és megszámoljuk, hogy ki, ki van rajta, akkor a puskás lányok konkrétan kevesebbszer voltak rajta a képeken, mint Szőlősi György például. Most Szijártó Péterre már összesen merem hasonlítani, mert van mi háromszor annyi képen szerepelt Szijártó Péter, mint a puskás lányok. Tehát ebből is sikerült egy, egy választásra előtt pár héttel egy kampányszagú csinálni és a már kampányszagú rendezvény, konkrétan a, a környéken induló ország Gabriella Nem a nem a kis kis az Országos választás, igen, a, a helyi uh, parlamenti képviselőjelölt, és ott tartotta a kampány eseményét, sőt, uh, Szijjártó Péter maga itt forgatott Kortes videót a, a helyi képviselőjelölt mellett kampányolva. Szóval gyakorlatilag azt a, amit, ami kiderült, vagy ami látható volt ebből a, a rendezvény helyszínből, az gyakorlatilag majd min Péterhez köthető. És nem mondom azt, hogy, hogy nyilvános lenne mondjuk, hogyha XY cég ott tartja a termékbemutatóját, de azért egy kis országban élünk, egy relatíve kis klubnál, ezek a dolgok azért kiszivárognak. Ha máshonnan nem valaki kézen közön például pont ismersz egy takarítót, egy portást, egy biztonságjört, valahonnan eljutnának hozzá az információk, mert mert eljutnak. De nem nem jutották el hozzánk ilyen információk, hogy másra használták volna ezt a, a helyet? Mm. A pont azon akartam siránkozni, hogy a klub üzemeltetésének, meg a stadion építésének így egyetlen egy szempontját nem vették soha figyelembe, a fenntarthatóságot. Pedig hát most István a te elmondásaiból kiderült, hogy hát mégis az igazán fontos dolgokat azokat figyelembe vették. Na, lassan kerekítjük szerintem le ezt a... Ezt a ilyen savanyú van. Hát mint az egész, szerintem, mint az egész hétvét, meg az egész magyar foci. Tényleg, szerintem, a huszadát nem mondtuk el annak, ami, amit el lehetne mondani. De lekerékítjük lassan ezt a témát, de ugye azt kell tudni, hogy most már tényleg úgy tűnik, hogy visszafordítadatlan, hogy megelnék Leisztinger Tamás, ugye... De, de miért még lezárnád egy hosszabb monológgal az utolsó három percet? Nem, nem, nem, nem, nem, nem ne, ez monológ, nem. Legalább arra nem. a koncepciótlanságra, hogy használjuk ki, aminek a, aminek a csúcspontja tavaly előtt nyáron érkezett meg, egy horvát figura, aki Home homofizból irányította, Horvátországból a Honvéd. Ő volt a sportigazgató. Nem sportigazgató, Nem, tanácsadó. Tanácsadó, tanácsadó, tanácsadó, volt, a... tanácsadó volt életeállása. Tanácsadó volt, mert hoztak mellé egy 30 Két 30 vagy harminc éves. éves. Nem volt 33, három, még Krisztusi korban nem járt. Igen, és kód uh, sportigazgatót. Tehát, hogy, hogy egy olyan, olyan klubról beszélünk, ami megszámoltam, 8 edzőt fogyasztott el 5 év alatt, 70 játékos fölött igazolt, 3 sportigazgatót fogyasztott el, legalább három különböző szakmai koncepciót, nem, nem, nem, nem volt itt terv. És várjatok, Ez is azt a, azt a, vagy, vagy, a teóriát, hogy, alá, hogy, van, hogy nincs, nincs itt nagy pénz. Izé utolsó megfejlés. mondatom. Nem, hogy, mert elképesztő pénz van, amit nem tudnak normálisan felhasználni. Kapkodnak. Ugye, és a legjobb az, az a, nem tudom emlékezni arra az emblematikus pillanatra. Egy volt? 2022-ben, tehát három éve volt már itt a Metálkom. A Mendenégyi Dániel, talán utolsó megszólalása a a kapcsolatban, mert ugye utána teljesen eltűnt a a, bemaradt a cégállóba, de a klub, tehát a, addig ő volt a klub arca, az utána teljesen eltűnt. A még beszél, nem? Tehát amikor bemarad. nem, én utána is. De, a, a, a, a, de egy a, interjút, egy, amiben elmondja, hogy... Egy, egy bemaradás után beszélt utoljáró, és utána után kinevezik Paks 2 igazgató tehát mindenkinek ajánlom, hogy vásároljon a gyertyából nagyon nagy mennyiséget otthonra. De hogy, hogy azt képzeljétek el, hogy három évvel a tulajdonos váltás után megszól a, a, úgy az új tulaj, hogy hogy már kétszer majdnem kiestünk, hogy Hemingway hibája. Tehát nem volt időnk átalakítani a sportszakmai kérdéseket, egyedülre a marketing területén nagyot léptünk előre, meg ilyen mindenféle bulcsiteket mond, és, és konkrétan kijelenti azt hat edzővel, és 40 igazolt játékossal legalább a háta mögött, hogy a szakmai munkában még nem tudtunk olyan szinten, vagy a szakmai munkában nem tudtunk olyan szinten hatást gyakorolni, hogy annak meglátszódjék az eredménye. Mindezt teszik úgy, hogy a, a Hemingway korszakhoz képest majdnem háromszorosára növekedett a költségvetés erre az időszakra. Uh -huh. Tehát, hogy ez, és ez... úgy, hogy a Hemingway korszakra sem mondhattuk, hogy egy ilyen elképesztően világos, egyértelmű és következetes szakmai koncepció mentén zajlott volna. Arra azt már nem fogunk kivesézni, hogy hogy jön az új a NER közelinek nem tartott leisztingert. A második, hogy mit vártok tőle, de attól tartok, hogy, hogy felülre tehát lesz ugye azért a hétvégi kötekedő következő adásaiban, vagy a, a következő tartalmaiban is a, a Honvédszer fogunk még erről beszélni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, Balogábelnek pedig a lehet, hogy nem utolsó vendégszereplés. Köszönöm, hogy itt siránkozhattam. Hi, és <tos> két hét múlva újra dobunk. Gyerek, <síns> az életem is más volt, kisvest nélkül nem létezett máhol. Felnőttként az életem is más lett, nem élhetek most sem nélkülök. az élet. Kismes nekem a jó útra kelni, énekelni Telem fogható Végig ott lenni veled Az úton fogni a kezed Neked élni, neked hajni.